Hissingen i Göteborg, torsdag den 1 juli 2021. Det är dagen efter polismordet i Biskopsgården och en man är ute och går med hunden i ett grönområde nära brottsplatsen. Han hittar kläder och ett munskydd som någon försökt gömma. Mannen ringer polisen som skickar munskyddet på provtagning och det blir en DNA-träff. Vi känner väl allihopa i utredningsgruppen att det här är viktiga beslag som har gjorts nu. En 17-åring häktas men hävdar att han varit en helt annan del av stan vid tiden för mordet. Han är 17-årig kille som har väl haft lite problem i sin skolgång och har dömts tidigare. Kring tonåringen har larmklockorna tjutit och han har befunnit sig i miljöer kring konflikten i Biskopsgården. Nu har åtalet kommit. Peter Krim, den här veckan om det avgörande fyndet i utredningen om polismordet i Göteborg. Jag heter Victor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Ja, vi rapporterar rapportera om den här händelsen precis efter att det skedde. En polis i 30-årsåldern sköts till döds under ett arbetspass i Biskopsgården på hissingen i Göteborg. Det var ju många olika uppgifter mm. om hur det hade gått till, olika vittnesuppgifter som rapporterades om i början. Men nu finns det ju en förundersökning att förhålla sig till. Och vi ska ju vara tydliga med att det här med att poliser dör i tjänsten, det händer ju såklart. Sedan 1990 är det 22 poliser som har dött i tjänsten. Sex av dem av våld och de andra i trafikolyckor eller olycksändelser. Men det är ju väldigt ovanligt. Det här är ju siffror från Svenska Polismännens minnesportal som är en sajt som hedrar kollegor som har gått bort tjänsten. Mordet på den här polisen i Göteborg det skedde ju på kvällen den 30 juni, en rätt ljus sommarkväll. Och man tror ju inte att det här är en skjutning som egentligen riktade sig Nej. mot just honom eller mot polisen. Utan att den sker på grund av en konflikt i Göteborg som har pågått under en längre tid och som accelererat kan man säga sen förra våren. Och vi kommer kolla en del på motivbild i skjutningen som man då från polishåll tror var riktad mot andra personer och vad som ligger bakom det. Sen är det ju den misstänkt en väldigt ung person, han är ju inte fyllt 18 än. Så är det ju. Och den här killen, 17-åringen, han har ju åtalats både för mordet på polisen men också för mordförsök mot tre personer som sker då samma kväll. Och trots sin ungdom så är han mm. ju dömd då för allvarlig våldsbrottslighet tidigare och offret för den här tidigare våldsbrottsligheten. Mm. Han är också målsägande eller brottsoffer i det här målet. Men det handlar alltså inte om polisen utan om en hyfsat jämnårig kille som också bor på Hissingen. Vi har pratat med den advokat som företräder den mördade polisens familj i det här fallet och de vill i nuläget inte göra någon intervju utan de vill liksom förbereda sig och samla sig inför förhandlingen som börjar nästa vecka i Göteborgs tingsrätt. Och Vi har också valt att inte nämna hans namn, polisens namn. Det här handlar ju om att polisens familj inte har gett sig tillstånd att publicera namnet på brottsoffret till just oss. Men vi kommer ju försöka teckna en bild av den här polismannen som ju inte han blir särskilt gammal innan han blev skjuten helt enkelt. Och vi har läst förundersökningen som släpptes i fredags. Den är på ungefär 2000 sidor. Inte jättestor om man kanske jämför med andra utredningar där det handlar om mord och tre mordförsök. Men det finns en hel del intressanta detaljer i den. Men vi börjar den här berättelsen på kvällen den 30 juni tidigare i år. Den polisen som senare ska bli skjuten, han går på sitt pass på kvällen den 30 juni, det är onsdag. Han är en av flera poliser som ska patrullera på hissingen i Göteborg som en del av en trygghetsskapande åtgärd. Han är klädd i vanlig mörkbrå polisuniform och ger sig iväg tillsammans med en kollega. De åker på sin elmoped Göteborgspolisen Göteborgspolisen använt sig av mopeder i över tio år. Och en anledning det är att det är enkelt att ta sig runt eftersom man då kan åka på gångvägar och komma rätt nära människor. De patrullerar i Biskopsgården som vi pratade om i förra veckan. Då gällde det ett annat mord som var relaterat till det området och det är ju ett område som... Det som ett särskilt utsatt område. Det är ett område som man beskriver som att de har öppen droghandel och har haft det väldigt tufft med väldigt mycket skjutningar och våld på öppna gator. Mellan 2011 och 2020 har det skett totalt 125 skjutningar på hissingen Mycket fokus just runt Biskopsgården och totalt 15 personer har mördats. Det här är ju också anledningen till att man har poliser som patrullerar, frekventar och att polisen och en kollega drar iväg just på moped. Men det är ju flera patruller ute den här kvällen, både till fots och också i målade radiobilar. Kvällen den upplever de ju som rätt lugn. I ett PM i polisutredningen så konstaterar man att ett flertal av gängmedlemmarna i södra Biskopsgården de befann sig under kvällen på Vårväderstorget och gårdarna på Höstvärdersgatan. Och ett antal av gängmedlemmarna i norra biskopsgården befann sig på Friskväderstorget och Godvädersgatan- det här är områden som då räknas som tydliga liksom fästen för de olika nätverken. Men de ligger ju också väldigt nära varandra. Vi pratar om några enstaka spårvagnshållplatser emellan. De här två poliserna som patrullerar på moped- de kör ju tillsammans men delar på sig när de kommer till ett ställe i södra biskopsgården. De kör på olika sidor om en gata och tanken är att de ska mötas upp längre fram. Men så blir det ju tyvärr inte. Nej, och det är nu runt klockan halv elva som det inträffar något som är starten på vad som ska leda till den här tragiska dödsskjutningen. Det kommer in en person inkörandes på gården på Hustvärdersgatan. Han kommer på en, el, eller en elsparkcykel och han är, han är klädd i mörka kläder och har någon typ av munskydd på sig. Det är flera personer som har berättat. Det här är polisen Anna Bergqvist som är utredningsledare i fallet med polismordet. Och de här gårdarna på Höstvädersgatan som hon pratar om, det är alltså i södra Biskopsgården rätt nära Vårväderstorget. Inne på en av gårdarna, där sitter det tre personer som killen på Elsparkcykel rör sig mot. Och en av killarna, han inser att det är något konstigt på gång. De tre personerna tar sin tillflykt ungefär samtidigt som de ser att, att han kommer inkörande där på gården. Och parkera sin elsparkcykel en bit ner på gården. De springer därifrån tar sin tillflykt till lite olika ställen. Varav mannen som kom på elsparkcykeln han springer efter en av personerna. Och avlossar ett skott. Ett skott som träffar i husfasaden. Strax efter halv elva på kvällen börjar en av poliserna på moped, alltså inte den som senare blir skjuten, och följa efter en av de här unga männen som springer vid Höstvädersgatan i Södra Biskop. Den här polisen har också tre smällar som han tycker låter som skottlossning och rapporterar det över radion. Personen som är jagad, han fortsätter springa, han grips senare av polis. Men mannen som hade kommit med elsparkcykeln och skjutit det här skottet som träffade fasaden. Han fortsätter springa och vad vi tror fortsätter jaga den här personen eh, som han hade riktat vapnet mot initialt där. Eh, och eh, där då, någonstans i korsningen Höstvärdersgatan, Stormvärdersgatan så kommer vår kollega körande på, på en eh, moped och eh, blir då beskjuten. Med två skott, varav det ena träffar honom och gör så att han avlider eh, ganska direkt på platsen. Sen springer gärningsmannen tillbaka in på gården, hoppar på sin sparkcykel och kör därifrån. Klockan är nu 22:34 på kvällen och det inleds en insats. Polisen som hört skottlossningen, han vet inte om någon har träffats och inte heller att det är en kollega som har blivit skjuten. När en polispatrull i radiobil kör fram till Vårvärdestorget, alltså det håll som skottlossningarna hörts ifrån, då upptäcker de att någon ligger på marken. Och klockan 22.39 så står det i händelserapporten i polisutredningen- alltså en slags logg över vad som händer över kvällen. Kollega skjuten. Det är skrivet med versaler och med utropstecken. Och den skjutne polisen han hittas nära Vårväderstorget- i korsningen Stormvädersgatan, Höstvädersgatan. Vi börjar i Göteborg där en polisman i tjänst- alltså har blivit skjuten till döds i området Biskopsgården- Polismannens döden möts ju av väldigt starka reaktioner. Vi nämnde ju det att en polis som dör i tjänsten av dödligt våld är väldigt ovanligt. Och i vårt förra avsnitt om polismordet, då pratade vi med en av polismannens vänner, Fredrik. Han startade direkt en insamling i polismannens namn. Och den och många andra insamlingar fick väldigt mycket uppmärksamhet. Förstummad över hur mycket den så att säga, gröna och blåa familjen och eh, förlängningen också, självklart till största delen, från Sveriges befolkning, faktiskt började sådana här grejer. Ja, uh, yeah. man, man, man blir rörd, det blir man. Den gröna familjen som Fredrik pratar här om, det är alltså militären. Den mördade polisen, han var ju anställd inom Försvarsmakten innan han blev polis och del av den blå familjen. Han var pålitlig, framför allt. Han, han fanns där, man kunde prata med honom om precis allting. Han var prestigelös, vilket är en ganska viktig egenskap i det här i det uniformerade yrket egentligen överhuvudtaget tycker jag. Åtalet släpptes i fredags och P4 i Göteborg pratade med Johan Fagberg- som var kollega med polismannen. Han var på semester när det skedde men ringdes in för att arbeta med utredningen- vilket enligt honom kändes som en total självklarhet. Han berättade att han först kände ilska men att det sen la sig. Men som så mycket andra känslor då som man har- så har de ju en tendens att eh, sakta ja, lägga sig. Då. Så nu är det ju mer att man... Eh, Ja, man tänker på det. Man är ju ledsen över det som har hänt. Men själva ilskan är ju inte lika tydlig längre. Och i avsnittet vi gjorde precis när polismordet hade skett mm. då pratade ju vi med polisstudenter för att lite grann känna in ifall en polis dör i tjänsten på det här tragiska sättet påverkade dem på något vis. Och det gör det ju såklart. Men hos dem var det ju inget snack om att oj vad farligt det kan vara på nej. att bli polis nu måste jag dra mig tillbaka utan det var ju snarare att de blev mer peppade på att ut och jobba mm. och nästan var frustrerade över att inte inte liksom var färdiga poliser och kunna hjälpa till i den här utredningen. Johan han jobbar ju också i Biskopsgården och fick frågan ifall han kanske känner att han vill liksom backa ifrån det jobbet efter den här händelsen men nej för honom var det ju självklart att jobba kvar medborgarna som bor där ska kunna känna trygghet i sin vardag och slippa drabbas av de här typen av händelser. Samtidigt så blir det ju till en följd av det som händer så är det ju även för hans skull att vi är där uppe och fortsätter det arbetet så att inte det fallerar på grund av en sån här sak. Det skulle ju någonstans innebära att vi ger upp och det är inte, det är inte acceptabelt. Jörgen Torren han är lokalpolischef på hissingen och berättade för P4 Göteborg i fredags att det var en speciell utredning att jobba med. Jag kommer så väl ihåg eh, både händelserna eh, under natten där jag, jag var själv på semester, men gick in och, och jobbade då. Och de känslorna som var för det gänget som skulle börja eh, passet på morgonen. Och då var det ju en känsla av att ska vi verkligen orka genomföra det här jobbet som vi, eh, som vi hela tiden gör då och... Eh, när man väl klarade av att göra det så fick man och vi hade en återkoppling efter, efter det passet så, så var känslan att det är stödet som allmänheten gav där och då, det var oerhört viktigt. Vi nämnde ju det att vi har pratat med målsägande beträde för familjen Annika Stanislaus och hon säger att familjen vill förbereda sig på förhandlingarna nu i Göteborgs tingsrätt och inte genom fler intervjuer. Vi har också blivit informerade om att delar av familjen inte vill att polismannen som blev mördad ska namnpubliceras och därför väljer vi att i nuläget inte använda hans namn. Men familjen har tidigare varit ute och berättat om sin son och om sin sorg. Bland annat med Expressens redaktör Erik Viman kort innan åtalet kom nu i fredags. Och så här berättar han i Expressen TV om mötet med familjen. Som de själva säger, de befinner sig på botten av ett slukhål där de hamnade den här sommarnatten. Och därifrån så försöker de nu att ta sig upp. Där berättar de om en sorg som varit väldigt svår att hantera, om en son som var mittpunkten för sammanhållningen i familjen och vars lugn och öppna sinne gjorde honom till den perfekta polisen enligt hans bror. En väldigt omtänksam person, en lugn person och en eh, ung man som hade en dröm om att bli polis och han hade precis nått den drömmen. Eh, och den tog slut precis innan den han, det här livet egentligen han börja. Och Fredrik då som arbetat med honom inom det militära eller gröna familjen. Han berättar att den här polisen tidigare hade en karriär där han var posterad i Mali och fått hantera en hel del riskfyllda situationer. Något som polisens pappa tror kan ha påverkat att han som relativt nyutexaminerad polis fick patrullera i Biskopsgården. Han hade ju bara jobbat som polis ungefär ett år när det här skedde. Och familj och vänner är ju väldigt stolta över sin son och vän men också arga över samhällsutvecklingen över att blådjurspersonal attackeras när de fick göra sitt jobb och på hedersbegravningen så var ju inga regeringsrepresentanter välkomna till exempel familjen berättade ju för Erik i Expressen att de kände att politikerna inte hade gjort tillräckligt för att underlätta polisens jobb och att de inte, då ska de inte vara på begravningen eller. Mm. Vi ska tillbaka till utredningen om mordet och polisen Anna Bergqvist som kopplades in som utredningsledare dagen efter. Det är ju sent på kvällen den 30 juni som jag får ett sms. Ett sms som går ut till flera poliser i Göteborg som får det här med information om att det har skett en skottlossning på Höstvädersgatan i Biskopsgården. Och att en kollega har blivit träffad. Det är det första som kommer ut. Skottet träffar honom i halsen. Och kollegorna som försöker göra livräddande åtgärder de blir lite osäkra på vart han är skadad men inser att det är allvarligt. Han förs till sjukhus men hans liv går inte att rädda. Kort stund efter det så kommer ytterligare ett sms eh, där det framgår att eh, kollegan är avliden. Eller det kanske inte egentligen är en kort stund efter utan det tar ett litet tag till. Och och när vi nåsar det då är det någon gång på natten. Men innan jag får veta att han inte överlever så har vi kontakt med varandra. Flera kollegor till mig, vi jobbar ju på regionala utredningsenheten och vet att när det sker ett grovt brott så är det inte ovanligt att man tar oss i anspråk. Anna Bergqvist, hon tar över förundersökningen klockan fem på morgonen efter mordet och då har ju polisen varit igång i ganska många timmar och jobbat med det här. Det är ju klart att vi vet att de här första dygnen är otroligt viktiga. Utmaningen är väl där att det har varit ett stort inflöde av uppgifter. Väldigt mycket vittnesförhör i hållna. det har kommit... Eh, Andra uppgifter till oss också. Vi försöker bilda oss någon typ av lägesbild och få en ganska bra överlämning av de som har gjort de första timmarna. Anna Bergqvist och hennes kollegor får ju snabbt koll på att det här är då två separata händelser som utspelas under kvällen. En då på gården på Höstvärdesgatan och en händelse då där polismannen skjuts. Och de här två platserna det ligger väldigt nära varandra. Prata... Det är ungefär 100 meter emellan. Och det... Två separata händelser, ja, men de sker ju inom en väldigt kort tidsrymd kan man säga. Och senare så ska bilden klarna ännu mer för de här tre personerna som blir attackerade på gården och som är målsägande i den här utredningen, de visar sig inte vara helt okända för polisen. Vår uppfattning är att de som befinner sig inne på, på gården eh, har kopplingar till den södra sidan i konfliktmiljön i Biskopsgården. Nej, men det finns ingenting i förundersökningen vad jag vet varför det här skulle ske just den här dagen och, och varför utan det är nog den, den konfliktbilden som vi har sett upp i biskopsgården och eh, förundersökningen mig visar inga, har inga svar på varför det just är på den här platsen den här kvällen. Och en sak vill man märka till i materialet från utredningen- det är att två av de målsägande, alltså de som besköts- har belagts med något som kallas för vistelseförbud på hissingen. Det är ett redskap som frivården har- när någon har dömts till skyddstillsyn eller villkorlig Och det används när man kopplar brottslighet- till en väldigt specifik plats. Tidigare mest används vi till exempel relationsbrott. Men nu vill man då satsa på att använda det här som ett redskap mot just territoriella nätverk. Louisa Nygren är chef för frivården i Göteborg. Frivården det är en del av kriminalvården. Vi har haft två lite större ändringar i brottsbalken. 2020, första juli 2020 fick vi nya förutsättningar för klienter som är villkorligt frigivna. Och första maj i år 2021 fick vi nya och motsvarande förutsättningar för klienter som är dömda till skyddstillsyn. Bland annat så kan vi då meddela föreskrifter om geografiska begränsningar. Det är fortfarande rätt färskt. Regeringen gick ut med att man ville använda det här i början av 2020. I praktiken är det så att vi identifierar en person- där det här är ett möjligt verktyg eller ett ärende- där man tänker att det kan vara möjligt och lämpligt att använda. Och sen har vi ett nära samarbete med polisen i det området- för att samråda kring en lämplig avgränsning- som är effektiv både för individen och för samhället- och utifrån den informationen vi har så gör vi sen en sammantagen bedömning- och formulerar en föreskrift och meddelar den till klienten. Polisen får ju reda på att den här föreskriften finns- och om de ser den här personen i det område där henne inte ska vara- då meddelar de frivården. Och varje sån överträdelse kan vi då betrakta som en skötsamhet. Då meddelar vi i första läget en varning- och i andra läget, om misskötersamheten fortsätter, så kommer vi eh, gå till övervakningsnämnden och eh, begära att eh, dragar av den här villkorliga delen förverkas. I praktiken innebär det att man får åka tillbaka till fängelset. Eller om det är en person som är dömd till skyddstillsyn så kan vi i förlängningen återremittera ärendet till åklagaren. Jag tycker man ska se det som ett bra verktyg bland många i arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet som ju är det övergripande målet. Det kommer nog aldrig vara helt avgörande men det kan vara en pusselbit i rätt riktning och, och vara hjälpsamt. Det tror jag absolut. De många männen som kopplas till södra biskopsgården de blir ju faktiskt till en början misstänkta för att ligga bakom den här skjutningen. Men Ganska kort efter skottlossningen då görs det ett viktigt fynd som kommer att leda till att den här 17-åringen som kopplas till norra biskop blir misstänkt och gripen för det här mordet och också mordförsöket mot de unga männen i södra biskop. För strax är det klockan tio på torsdagsmorgonen, alltså dagen efter mordet, så ringer en man till polisen. Han är ute och promenerar med sin hund när han gör ett fynd. Och någon gång vid lunch så får jag ett samtal från en kollega som är ute på platsen och allmänheten har hittat en, en påse med kläder och vi beslutar att spära av ett lite större område och skickar ut tekniker dit ute ut i platsen. Utredningsledare Anna Bergqvist igen. Där ute på platsen så gör då teknikerna fynd. Man hittar bland annat ett vapen, man hittar kläder om man hittar också ett munskydd som ligger där ute. Men vi känner väl allihopa i utredningsgruppen att det här är ju viktiga beslag som har gjorts nu. De här fynden som man hittar vill man ju få en träff på så snart som möjligt för att se ifall det finns DNA eller fingeravtryck. Om man lyckas få tur hos NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, om man preciserar och gör ett urval av alla de fynd som man har hittat. Det är ju flera olika plagg här och en elsparkcykel och vapnet också. Då väljer man att fokusera på munskyddet för man tänker att där ska det finnas mest DNA. Och på fredag morgon så får en kollega till mig ett samtal eh, där det framgår att man har fått fram en DNA-profil på munskyddet. Och då har vi också med oss att vittnen, vittnen från gården på Höstvärdesgatan och området där omkring har beskrivit att gärningsmannen bär någon typ av munskydd. De säger att de har fått fram en DNA-profil och att vi har... Den här profilen i våra register sen tidigare så att vi har alltså en match som vi säger då eh, och vi får en identitet för den personen vars, ja, som har då DNA på munskyddet. Killen är känd av polisen sen tidigare och vi ska gå in på honom lite mer senare men att man lyckas få tag på honom så pass fort det är ju på ett ganska tursamma omständigheter, att de här fynden görs så pass fort och att hans DNA finns i polisens register sedan tidigare. För Vi har ju pratat om det här fallet och vi har pratat om reaktioner på utredningen där många har varit ute och pratat om att det här kanske var en aggressivare utredning, en större utredning, en utredning som hade mer resurser just på grund av att det gällde en polis. Men här handlar det ju om att de har ju kommit så långt de har, som de har kommit och det har gått så pass snabbt som de har gjort ganska mycket på grund av det här fyndet. Uppklaringen gällande skjutningar i kriminella miljöer som det brukar benämnas, den är ju relativt låg. Den ligger på någonstans 15-20 procent. Och det är ju inte så ofta som man kanske gör den här typen av fynd så nära in på i tid och så pass nära brottsplatsen. Så man kan väl säga att det är det som gör att det här genombrottet i utredningen kommer. Men enligt utredningsledaren Anna Bergqvist har även allmänheten spelat en väldigt viktig roll i det här. Min uppfattning är att, eh, att i det här ärendet men i många andra av de ärendena som vi har hanterat de senaste åren så är allmänheten och medborgarna de är benägna att berätta. De vill förklara vilka iakttagelser som de har gjort och hjälpa till att få, att få en uppklaring i de här ärendena för att också få en tryggare hemmiljö eller liksom miljön där de bor, en boendemiljö. Det här tipset om fynden som man hittar i grönområdet- kläderna, elsparkcykeln, vapnet- det gör att man får fram en DNA-profil på fredag morgon- två dagar efter mordet- och då anhåller man den här 17-åringen i sin frånvaro. Och fram emot lunch- då griper man honom och håller ett första förhör- och sen dess har han suttit frihetsberövad. Nej, men det jag vet och det jag fick till mig då direkt- är att det en ung person- eh, att han förekommer sen tidigare- Hos oss på polisen att han har varit dömd tidigare för våldsbrott och att, eh, det är, att han är hemmahörande i Biskopsgården i Göteborg. Men först alltså om beskedet att en person nu har gripits misstänkt för dödsskjutningen av en polis i Biskopsgården i Göteborg. Killen som grips och senare häktas misstänkt för mordet på polisen och mordförsök mot de tre unga männen på Höstvärdersgatan. Han är född utomlands men har bott i Sverige i drygt sex år sedan januari 2015. Han bor i norra Biskopsgården med sin mamma och syskon och det har varit en del knas under åren kan man säga. Som att han varit frånvarande från skolan och haft icke-godkända betyg också. Hans Palm är 17-åringens försvarare. Han är en 17-årig kille eh, som har väl haft lite problem i sin skolgång. har dömts tidigare för eh, ett relativt allvarligt brott och fick sitta på slutänd ungdomsvård i ett år. Och det här var en period på slutet av ungdomsvård som han nyligen släpptes från. Han kom ut relativt, bara några få månader innan den här händelsen. Jag vet faktiskt inte vad han har sysselsatt sig med under den här tiden. 17-åringen har också varit placerad på exempelvis HVB-hem och familjehem i perioder och genom åren har han varit misstänkt för bland annat snatteri, hot, misshandel. Sen är han ju dömd för ett allvarligt brottslighet mm. eller väldigt allvarligt brottslighet. Det handlar om mordförsök, olaga hot och försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel för det fick han ett års sluten ungdomsvård som advokaten nämnde. Och mordförsöket utspelar sig på en spårvagn på hissingen i november 2019. 17-åringen hugger då en annan ung man i halsen. Och den här unga mannen, det är samma unga man som killen nu misstänkt för mordförsök mot. Och enligt polisen har de kopplingar till olika grupperingar som vi var inne på. Medan 17-åringen bor i norra biskopsgården och räknas dit så bor den andra unge mannen då i södra biskop och anses vara en del av det nätverket den slutna ungdomsvården. Den pågår då från våren 2020 till våren 2021. I slutet av maj kommer han hem till familjen på Isingen och då är hans mamma fortfarande väldigt oroad för honom. Det är ju väldigt stark sekretess kring mm. vad socialtjänsten gör och vilka insatser som görs mot olika personer. Så ska det vara. Och som journalist och allmänhet kan det ju vara svårt att få del av de här handlingarna från socialtjänsten. Men i utredningen om polismordet, då finns mm. det ett PM som lite grann i punktform sammanfattar mammans kontakter med socialtjänsten om 17-åringen. Ja, och där står det att mamman uttrycker en tydlig oro i flera samtal och möten med socialtjänsten. Och oron, den handlar ju både om att sonen ska bli mördad själv. Dels för att han skulle användas för att hämnas tidigare skjutningar i områden. Alltså att han skulle användas på någon slags morduppdrag. Det är ju mammas egna ord i telefonsamtal enligt journalen då. Mamman säger också till socialtjänsten att det är några äldre killar i området där de bor som vill att han ska hjälpa till att hämnas ett mord. Och att det handlar om att han är så pass ung att han inte skulle få något straff. Det finns ju ett uttryck som vi har sett i förundersökningar eller polisutredningar här i Stockholmsområdet där man pratar om... Att Brösten fyra för att bli en hundra gubbe, och en fyra i det här fallet. Det handlar ju om fyra års sluten ungdomsvård, och hundra gubbe. Att man är ja, en pålitlig person som har bevisat sig i kriminella kretsar kan man säga. Och det som är rätt deprimerande att läsa nu i efterhand det är i anteckningen om att utefter den anmälan från mamman så bedömer man att behovet av omedelbart skydd inte finns. Men det här mordförsöket då som han eh, satt på sluten ungdomsvård för, mm. det gör ju att hans DNA finns hos polisen och det är så man hittar honom när det här DNA på munskyddet undersöks hos NFC. Och DNA det är såklart stark bevisning men polisen behöver ju också placera honom på brottsplatsen. Så det polisen gör är att de börjar kartlägga hans rörelser under den 30 juni för att försöka se vad han har för sig. Och i Biskopsgården så finns det rätt mycket kameror. De sitter på många ställen och man hittar killen på flera av de här kamerorna. Där det syns hur han rör sig i norra Biskop under stora delar av dagen. Han både går runt i området, man ser vad han har för kläder på sig och han rör sig också på en elsparkcykel och det hittas ju också en elsparkcykel nära de här kläderna och munskyddet sen ska det ju sägas också att det här munskyddet det var ju liksom det första man testade mm. men sen när man kollar på klädesplaggen som ligger på den här fyndplatsen då hittar man ju även hans DNA på dem däremot inte på vapnet men på de handskar som ligger slängda på den här platsen, där hittar man också tändsatspartiklar. Alltså ett slags krutstänk som avsätts när man har avlossat ett vapen eller stått väldigt nära när det har avlossats ett vapen. Men själva skjutningarna, alltså först skottet som går in i en byggnad i Höstvädersgatan när man skjuter mot de här tre männen och sen skottet som träffar polismannen, de fångas ju inte upp av någon kamera. För just där sitter inga övervakningskameror. Men det finns ju vittnen flera vittnen ger ett signalement på skytten, pratar om klädseln, pratar om det här munskyddet, ni vet de här klassiska liksom ljusblå munskydden. Mm. De här olika tidsangivelserna när han har sett svar, de finns ju i undersökningen och vill man Titta närmare på det så har vi lagt ett inlägg på Insta där vi heter Peter Kim-podden så kan man kolla närmare på det. Men den här skjutningen i alla fall mot polisen, den sker ju strax efter halv elva. Och vid klockan ett på natten, några minuter över ett, då kommer 17-åringen till området där han bor i norra Biskopsgården. Det fångas upp av en kamera. Då har hans mamma varit ute och letat efter honom. Hon har hört om skjutningen vid Vårväderstorget och är oroad. Och sen då den andra juli. Då grips 17-åringen under väldigt lugna former. Insatsstyrkan kommer till bostaden. Hans mamma öppnar dörren och blir informerad om att de söker honom. Hon ropar på honom. Han kommer och följer polisens instruktioner. Sen tas han ut från lägenheten. Polisen söker igenom bostaden där vi sätter med bilder man tejpar fast eh, påsar runt händerna just för att göra en teknisk undersökning sen och leta efter tändsatspartiklar och annat. Man avslutar söket i lägenheten. Han plockas in av polisen. Han häktar senare. Och nu startar då den här klockan som vi pratade om tidigare. För det har nämligen kommit en ny lag som säger att en mindreårig inte ska sitta längre än tre månader i häktet. Det här var ju någonting som trädde i kraft precis dagen innan han greps den första juli år. Det har ju hållit rätt många för med det misstänkte. Och vi kommer använda dem lite som en kronologi för att gå igenom vad polisen har för bevisning på honom. Men också på han och försvarets inställning. Och vad 17-åringen har för inställning till åtalet det är ganska enkelt sammanfattat egentligen hans advokat Hans Palm igen. Ja, den är lätt. Den nekar till samtliga anklagelser. Så han förs in den 2 juli och då hålls det två förhör. Först är delgivningsförhör där man då presenterar misstankarna och den misstänkte nekar. 45 minuter senare, då håller man det för igen och då hans försvarare Hans Palm med. Och då, då kommer en förklaring kring vad han har varit och vad han har gjort. Ja, det är relativt tidigt i de förhör som vi vidtogs efter anhållandet av honom så gav han en Uppgift som innebär då att han vid tidpunkten för den här händelsen befinner sig i en annan stadsdel i Frölunda i Göteborg. Jag åker dit med en vän, besöker andra vänner, sitter och spelar FIFA tror han har nämnt. Sen får han skjuts tillbaka och är åter i hemområdet i Biskopsgården klockan ett på natten. Dagen efter fortsätter förhören, 17-åringen. Han håller fast vid försvaret om att han har varit i Frölunda. Men han pratar också om en oro efter den här knivskärningen som han åker dit på. Han rör sig helst inte i vissa delar av biskopsgården, södra biskopsgården då främst. Han har planer på att åka utomlands den 20 juli. Och Under förhöret då presenterar polisen lite mer vad man har för bevisning mot honom. Till exempel att det finns DNA på prylar nära brottsplatsen. Man säger inte så mycket vad det är för prylar. Och tre dagar efter det, den 6 juli, då började då man kanske kan säga plocka isär den här historien om Frölunda- han får se övervakningsbilder på honom på eftermiddagen och sen även på natten när han kommer hem och han bekräftar att det är han på bilderna. Men sen lägger man ju upp i hela kedjan, allt det här övervakningsmaterialet som man har på honom, där han har rört sig fram och tillbaka över norra och delar av södra biskopsgården. Frölunda, det område där 17-åringen säger sig ha varit den här aktuella eftermiddagen och kvällen, det ligger ju på andra sidan stan. Så att... De här bilderna går ju inte riktigt ihop- med att han har varit där, att han har synt så pass mycket i både framförallt norra men också södra biskopsgården. Och efter det här förhöret då går han över mer till inga kommentarer. Och samtidigt lägger ju då polisen fram mer och mer bevisning. 12 juli så får han se fler bilder från friskvädertorget. Och friskvädertorget ligger alltså i norra biskopsgården. Man går ganska tydligt ut med att man inte tror på den här historien om Frölunda. 15 juli så berättar de att det finns både DNA och Tändsatspartiet. ...artiklar på kläderna och nu börjar det bli väldigt mycket bevisningar mot honom. Polisen benämner ju också hur han reagerar på de här uppgifterna vid nästa förhör. För den 22 juli, då startar de förhöret med att fråga ja men, hur läget är, hur han mår... ...noterar att han reagerat på informationen som han har fått några dagar tidigare... ...att han verkar ha blivit väldigt påverkad av det... Han förneker ju det klart, men det är ju lite intressant det här att man ibland i förhörsprotokoll väljer att poängtera det här med reaktioner eller hur folk har tagit emot någonting. För vi läser ju väldigt mycket förhörsprotokoll i väldigt många olika förundersökningar. Det är sida upp, sida ner, ofta mycket inga kommentarer. Men inga kommentarer kan ju betyda olika saker beroende på kroppsspråk eller ton eller känslan i rummet. Och det kan vara ganska svårt att tolka ibland. Men ibland läser vi ju sådana här att man skriver till lite små detaljer för att liksom Ge en bild av hur man svarar, inte bara vad man svarar. Små anmärkningar om att man till exempel sitter och tittar ner i bordet. Jag tror det här är ett av de första där jag också sett att poliserna skrivit ut 15 sekunders tystnad, 22 sekunders tystnad. Mm. Och det säger ju lite grann ändå om hur det har varit att sitta där i förhörsrummet. 22 sekunder kanske inte låter som så jättelång tid men i radiosekunder mätt så är det ju en evighet. Och även i en sån här förhörssituation så är det ju en rätt lång tystnad att bara sitta helt knappt tyst. Och den 22 juli så får ni också reda på en till detalj nämligen att mamman har pratat med polisen om att hon är orolig för honom. Polisen ställer en fråga Citat då. din mamma säger att du sagt till henne att du har fått påtryckning om att du ska utföra en hämnd för någon det här vill ju inte han riktigt kännas vid. Han vill inte säga rakt ut att hans mamma ljuger, Nej. men han vill ju absolut inte vidgå att han skulle utföra en hämnd för någon. Han fortsätter ju neka till brott. Han håller fast vid att han har varit i Frölunda vid tiden för mordet. Och efter det här längre förhöret den 22 juli då är det ganska långt glapp till den 11 augusti. De fortsätter presentera en hel del bevisning. Han pratar egentligen inte så mycket mer. Sen är det två förhör i september, men nu verkar ju då utredarna ha ganska bra på läget. 17-åringen säger ju heller inte särskilt mycket vid de här förhören utan det är mest inga kommentarer. Vi ska ju poängtera också att hans DNA och fingeravtryck, de hittas ju inte på själva mordvapnet. Nej. Men på de här prylarna som ligger vid vapnet, kläder, munskydd, där hittas ju 17-åringens DNA. Mm. Så bevisläget måste väl ändå beskrivas som starkt, det finns som sagt en mängd teknisk bevisning, vi pratar om tändsatspartiklar, DNA, mordvapen. Men också som Anna beskrev det är flera vittnen som vågar prata öppet, det är ju något som polisen inte är bortskämd med. Min uppfattning är att vi, vårt mål var ju att få fram, få en bild av det, vad det är som händer på Hustvärdesgatan, Stormvärdesgatan den här kvällen. Utredningsledare Anna Bergqvist igen och min bedömning är att vi har fått fram det med det fokuset också att vi ska kunna få fram vem som kanske är misstänka för brottet och ställa honom till svars och i och med att åklagarmyndigheten fattar beslut om ett åtal här i fredags har vi kommit dit nu får vi följa processen i tingsrätten så får vi se hur tingsrätten gör bedömningen i målet men vi är en bra bit på väg i min uppfattning under polisutredningen så har ju försvaret fått frågan om de vill att det är några åtgärder som ska utföras. Om de kan få namn på de här personerna som 17-åringen ska ha hängt med i Frölunda. Men något sånt har inte kommit. Han har bara angett förnamn, inga efternamn. Det har varit svårt att spåra de här personerna. 17-åringens advokat Hans Palm han kommer heller inte presentera någon egen bevisning utan utgår från det som finns i förundersökningen eller polisutredningen. Ja, den bevisning som finns, den, jag måste ju kunna ifrågasätta den om det finns utrymme för det. Även en uppsåtsfråga kommer säkerligen att bli aktuell i det här målet. Hade den här personen avsikt att skjuta och döda den här polisen eller fanns det något annat i bakgrunden så att säga som gör att han inte i så fall skulle haft uppsåt till att beröva polisen livet? Och så var den här frågan om häktningstid. Vi har ju pratat om det, de nya reglerna som är införts, där man då satt en maxtid för häktning av mindreåriga till tre månader. Enligt Anna Bergqvist så handlar de ju med alla de utredningsåtgärder som krävdes för det här ärendet, även om det gick lite över tiden. Hade vi haft ett större ärende där det har varit flera inblandade och där kanske flera personer hade häktats såsom... Så som misstänkta för de här grova brotten och de hade varit under 18 år då hade vi hamnat i ett, ett svårare läge anser jag. Advokat Hans Palm, han tror också att det kan bli svårt att hålla de här restriktionerna i framtiden. Jag förstår ju att tanken är god men eh, som realist så jag gissar på att i många fall eh, kanske i alla fall inte vid allvarliga brott som kräver en massiv utredningsinsats så tror jag att det kan vara svårt att uppnå den här även i framtiden. Vi var ju inne tidigare på det här med att uppklarningen när det gäller skjutningar, mord i kriminella miljöer med skjutvapen, att den är rätt låg. Det är ju viktigt att den här typen av brutalt våld blir uppklarat oavsett om det är en person som tidigare är dömd för någonting som råkar utföra det eller någon annan som inte har någonting med kriminella konflikter att göra. Det finns ju också ett eh, signalvärde i att det blir uppklarat när det är just en polis som har blivit skjuten. Utredningsledare Anna Bergqvist igen. Det är viktigt både för kåren och för samhället i stort att vi kan eh, försöka å, å få en fällande dom i det här ärendet. Det är ju när man angriper en, en person som är ute i sin tjänstutövning för att upprätthålla lag och ordning och trygga samhället för medborgarna och då blir angripen på det här sättet och mördar. Det är ju, det är ju ett, ett hot mot hela rättssamhället anser jag. Och väldigt viktigt att, att vi kan visa att, att, att, att det får en konsekvens tror jag. Nästa vecka börjar rättegången och det väntas pågå i fyra dagar. Som vi nämnde tidigare så har vi varit i kontakt med den advokat som företräder den mördade polismannens familj. Och de kommer att närvara under rättegången. De hoppas såklart få svar på varför polismannen blev skjuten. Vi får ju se vad 17-åringen kommer säga i tingsrätten. Han har ju mest sagt inga kommentarer då under polisförhören. Nekar till mordet och nekar också till mordförsöken mot de här tre unga männen. Göteborgs stad tillsätter en haverikommission för att utreda varför ingen hörsammade den misstänkte polismördarens mammas rop på hjälp. Kvinnan hade larmat om sin son sen han var i de unga tonåren men hjälpen uteblev. Sen pågår ju också en annan slags process med anledning av det här mordet. I början av september i år så fattade kommunstyrelsen i Göteborg beslut om att tillsätta en haverikommission som politikerna kallar det tjänstemännen pratar väl mer om en utredning som ska se över eventuella brister i stadens arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i kriminella sammanhang. Man ska se över metoder, åtgärder och insatser som används för att försöka komma åt de här ungdomarna som är lite på glid in i kriminalitet eller redan finns i ett kriminellt sammanhang för att se om de funkar. Helt den här utredningen eller haverikommissionen den ska redovisas i februari nästa år och den är ju mer på ett liksom generellt övergripande plan. Du har lyssnat på Peter Krim om det avgörande fyndet i utredningen om polismordet i Göteborg. Reporter idag var Karin Isaksson, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tips oss gärna på petrikrim@svenskradio.se eller 073-461 2915. Vi finns också på Signal och på Instagram där heter vi Petrikrimpodden. Jag heter Viktor Aldén och jag heter Eva Lisa Vallin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.